Джеймс Гедлі Чейз Ніч відпочинку Джейсон прибув до клубу Гаучо за кілька хвилин до опівночі. Він зупинився на тротуарі, нерішуче поглядаючи на безліч неонових ламп, що спалахували і мерехтіли на фасаді будівлі. Водій таксі, що привіз його, Висунув голову з кабіни і теж задивився. «Ну і заклад!» – промовив він. «Елітний!» «Присягаюся, вам доведеться розщедритися, щоб провести ніч у такому лігві, як це!» Джейсон попорпався в кишені і нагріб дріб'язку. Він розплатився з водієм. Він усе ще вагався, заходити в цей клуб чи ні і продовжив свою розмову з таксистом. «Не знаю, навіщо я сюди приїхав, а ви...» «Водій знизав плечима». «У тому, що ви зараз сказали, є сенс», – філософськи зауважив він. «Багато хто заходить сюди і не запитує себе, навіщо. Особисто я не хотів би у щонебудь вляпатися в такому місці». Джейсон поставив ногу на підніжку. «Напевно, вам є куди піти», – неквапливо промовив він. «Ви, напевно, одружені, або щось у цьому роді?» Таксист кивнув. «Так, я одружений, це вже точно. Але яке це має значення?» «О, має. У тому-то вся різниця. Розумієте, у мене тут немає нікого. Я приїхав до Нью-Йорка лише кілька годин тому. Мене поселили на 10-му поверсі». Це, як на мене, повністю ізолювало мене від усяких земних контактів. Мені сказали, що клуб «Гаучо» – таке місце, де можна знайти компанію. Але я не зовсім упевнений, чи зможу отримати тут те, що мені хочеться. Такси задумливо розглядав свого пасажира. «Питання в тому, чого вам хочеться?» – пояснив він. «Якщо ви шукаєте, з ким провести ніч...» то я вважаю, ви у вірному напрямку. Джейсон похитав головою. Я зовсім не це мав на увазі, сказав він. Хоча питання заслуговує на розгляд. У всякому разі я ввійду. Якщо мені не сподобається, я завжди зможу піти, чи не так? Таксист увімкнув передачу. Це ваш вечір, буркнув він і від'їхав. Увійшовши до клубу, Джейсон виявив, що освітлення там тьмяне, килими товсті і пружинять під ногами. Кілька шикарних ліврейних лакеїв стояли, абсолютно нічого не роблячи, з виглядом надто величним, щоб хотілося до них наблизитися. Вони скерували його туди, куди слід, просто вказавши цей напрямок очима. Відчуваючи свою цілковиту незначущість і бажаючи, щоб хто-небудь розділив із ним хвилювання вступних іспитів, він увійшов до велолюдної кімнати та почав озиратися в пошуках гардеробної. Тут була, однак, більш уманна атмосфера, ніж у передпокої. Раптово немовні звідки з'явилася дівчина в надзвичайно короткій білій сукні з блакитним фартушком, Великим синім бантом у волосі і взяла в нього капелюх. Вона видала йому номерок, а потім, вочевидь, знаходячи, що він дуже чарівний, додала цілком милу посмішку. Джейсон поспішно вимовив Зачекайте хвилинку, не тікайте. Чим би ви не займалися, не вішайте мій капелюх у дальній кут він мені може скоро знадобитися. Я не впевнений, що тут залишуся. Мої нерви вже збуджені. «Гадаю, ви звикли до цієї... цієї пишноти?» «Мабуть, так. Та я, безсумнівно, міг би до цього звикнути. Але зараз я вражений. Ці хлопці біля входу безумовно змусили мене понервувати. Не думаю, що це розумна ідея поставити таких хлопців. Я вважаю, вони відлякують багатьох клієнтів». Дівчина пильно подивилася на нього. Відкинула думку, що він на підпитку, і вирішила, що він усього лише трохи дивакуватий. «Вам не слід на них реагувати», – сказала вона. «Багато клієнтів приходять сюди на підпитку, і взагалі їх не помічають». Джейсон обдумав її пораду. «Чорт знаю з цією ідеєю», – оголосив він нарешті. «Однак тепер, коли я тут, що ви мені порекомендуєте?» «На вашому місці...» – почала вона серйозно. «Я б насамперед пішла до бару і замовила собі побільше випивки. Потім я б пішла до ресторану, сіла б за столик ближчий до оркестру, замовила б легку і ретельно обмірковану вечерю і насолодилася б усім цим». Джейсон помацав пальцем свою білу кроватку. «Ви думаєте, мені необхідно подолати огиду до випивки? Чи не так?» Вона усміхнулася. «Я думаю, це вам дуже допоможе». «Добре. Я зроблю точно так, як ви пропонуєте. Я неодмінно дам вам знати, як йдуть мої справи. Велике вам спасибі». Джейсон посміхнувся їй і пройшов у бар. Тут усе теж було чудово, зі смаком і розкішю. Бар був дуже довгим і досить багатолюдним, Джейсон видарся на високий табурет, ретельно поправив свій костюм і сів зручніше. Поруч із ним сидів високий чоловік із посивілими скронями і розмовляв абсолютно нечутним голосом із молодою блондинкою. У неї було волосся кольору яєчного жовтка, і на ній, мабуть, не було зовсім нічого під щільно прилеглим вбранням темно-зеленого кольору. Вбрання саме по собі виглядало скромним і модним. Воно виглядало скромним, бо доходило до горла, мало довгі рукава і сягало підлоги вельми граціозними хвилями. Високий чоловік заважав Джейсону розгладіти дівчину всю цілком. Нахилившись уперед, Джейсон міг бачити її голову і верхню частину фігури, а відхилившись назад, він бачив лише маленький зад, що влаштувався на табуреті. Йому захотілося, щоб високий чоловік пішов. Бармен з подивом підняв брови, і Джейсон замовив шотландське віскі з імбирним пивом. «Потрійну порцію шотландського», – оточнив він, – «заради економії часу». Бармен гостро глянув на нього і повернувся до своїх пляшок. Високий чоловік перестав щось нашіптувати й жовтоволосій і подивився з цікавістю на Джейсона. Джейсон йому посміхнувся. «Ви віддаєте перевагу лістерину проти заразної лупи?» – запитав він люб'язно. Високий чоловік здригнувся. «Лупи?» – перепитав він дещо дурнувато. «Звичайно, лупи. Я маю на увазі пляшкоподібну бацилу, відому під назвою «Пітероспромовале», яку провідні авторитети вважають нині справжнім збудником». Джейсон нахилився і зняв невидиму волосинку з піджака високого чоловіка. Можливо, ця тема вас не цікавить, у такому разі забудьте про це. Високий чоловік, здавалося, був зовсім приголомшений. Він промовив ніяково будь ласка, вибачте мене. Потім він щось шепнув у жовтковій блондинці та нахилилася вперед і кинула на Джейсона питальний погляд. Джейсон усміхнувся їй. «Доброго дня!» – сказав він. «Кажуть, гоночні коні цього літа носять солом'яні капелюхи. Я думаю, нісенітниця, а ви як думаєте?» Високий чоловік і жовткова блондинка поспіхом залишили бар. Джейсон подивився йому слід із деяким сумом і звернувся до бармена. «Я не думаю, що справив сильне враження на цю пару. А як на ваш погляд?» Бармен поставив перед ним великий келих і хлюпнув у нього імбирного Елю. Це неправда щодо залом'яних капелюхів, містере? запитав він. Джейсон похитав головою. Я так не думаю. Я подумав, що дівчинка могла вважати це кумедним. Він підняв келих і одним махом проковтнув віски. Потім він простягнув порожній келих бармену. Наповніть, будь ласка, сказав він. Я продовжуватиму цю виставу, доки не відчую, що набрався достатньо, щоб пережити цей, як мені зараз видається, надзвичайно неприємний вечір. Бармен поставив пляшку біля ліктя Джейсона. «А що, як ви будете пригощатися самі?» – запропонував він. Джейсон йому подякував. «Чи не буде порушенням правил, якщо ви приєднаєтеся до мене?» – запитав він. Бармен розвів руками з найсумнішим виглядом. «Я кинув пити три роки тому». «Рідкісний випадок. Ви маєте розповісти мені про це. Якось днями». Джейсон наповнив свій келих. «Перш ніж ви відійтете, я хотів би дізнатися вашу думку». Він нахилився вперед. «Блондинка, яка щойно пішла. Чи не здається вам, що вона трохи роздягнена під сукнею?» Брови бармена піднялися. По правді кажучи, я не помітив, сер, відповів він стримано. Джейсон розуміючи, кивнув Я гадаю, ви кинули і це років три тому, співчутливо вимовив він. Воістину, вражаючи, зустріти таку залізну волю. Я повинен вас привітати. Барман сказав Вибачте мене, сер, і відійшов до дальнього кінця стійки. Після ще кількох порцій Джейсон відчув, що тепер настав час піти в ресторан. Він сповз із табурета, оплатив випивку і пройшов крізь скляні двері в інший великий зал, де подавали вечерю. У дальньому кутку залу грав невеликий оркестр, і кілька пар танцювали на майданчику завбільшки з носовичок. Метр Дотель підвів його до столика поблизу від оркестру, накритого для двох. Він сів. «Це мій перший візит сюди», – зізнався він офіціантові. «Чи можливо, щоб до мене приєдналася леді? Ви займаєтеся тут такими речами?» Офіціант відповів досить холодно. «Боюся, що ні, сер». Джейсон зітхнув. «Я тільки запитав. У деяких місцях, знаєте, займаються?» Офіціант, змахнувши серветкою, змінив тему. «Що вам подати?» Джейсон замовив вечерю без особливого натхнення. Він перечував, що вечір закінчиться повним провалом. Чекаючи на першу страву, він оглядав зал задумливим поглядом. Там було багато ефектно одягнених жінок. Вони йому подобалися, але були ніби вже закріплені за великими компаніями. Він помітив, що за сусіднім столиком, спиною до нього, сиділа дівчина, а навпроти неї молодий чоловік, який мав такий вигляд, німов він був завжди на підпитку. Він розмовляв з дівчиною проникливим тоном. Джейсон з цікавістю прислухався. Молодий чоловік говорив: "Я знаю, чого ти хочеш. Ти просто зрозуміла. Заради Бога, не сиди немов гравірований портрет Джейсон не розібрав, що вона відповіла, але її потилиця привернула його увагу. У неї було дуже гарне світло-каштанове волосся. Коли оркестр перестав грати, молодий чоловік підійшов до естради і завів довгу розмову з піаністом. Піаніст спочатку мотав головою, а потім почав перешіптуватися з іншими трьома музикантами. Усі вони озирнулися на дівчину і зашепотілися знову. Потім піаніст залишився стояти в компанії інших музикантів, а молодий чоловік повернувся до столика. Джейсону було все це дуже цікаво. Він побачив, як дівчина зняла з пальців чотири персні і віддала їх молодому чоловікові. Потім вона встала і пішла до оркестру. Джейсон подумав, світський метелик хоче з нудьги блиснути талантом. Він приготувався навести критику. Вона сіла за піаніно, а всі оркестранти згрупувалися навколо неї. Джейсону ледь було видно її маленькі руки на клавішах. Тромбоніст обернувся і крикнув. «Міс Геллард хоче спершу випити?» Молодий чоловік, похитуючись, підвівся зі стільця і відніс їй келих шампанського. Будь ласка, закінчуй з цим», – благав він. «Люди подумають, що ти виставляєшся!» Келих із шампанським зник за спинами музикантів і мить з'явився на кришці піаніно, уже порожній. Потім своїми крихітними ручками вона взяла чотири акорди на басах, Джейсон випростався на стільці, а публіка припинила розмови. Вона грала рівно п'ять хвилин, потім встала і повернулася за свій столик. Їй